benvidos todo mundo a Catapulta, o programa pola poesía, pola poesía para poesía sobor da poesía, encol da poesía entramba a poesía, máis a outra poesía eh, do salto eh, eu sou un Samuel eh, como as últimas anteriores sete veces se aquí, non houve maneira de quitarme e eh, E, eh, bueno, estamos ahora mismo en directo na canles de Twitch e YouTube do salto ou, si é a súa persoa un poquinho máis que tens máis cosas que facen estas horas, pois pues, estarás quitando un podcast ou vendo vídeos, pois pues, tranquilamente, onde queiras. Pois, pues, a mellor, no teu Tesla, por exemplo. Podés estar, estar vendo un patallote do Tesla onde queiras. Ojo, eh, ojo. <risa> pero, ver por da catapulta do no Tesla. Eh, nada, gracias a todo o mundo por seguirnos, eh, por seguirnos anteriores programas, gracias polo feedback, polos comentarios que me, que me chejan, eh, moi moi agradecido polos comentarios, da forza para poder seguir. Eh, hoxe temos a sorte de ter con nos a, a un auténtico titán eh, do mundo da poesía. Ven eh, de coia, vijo, poeta, narrador, performer, dinamizador, coordinador de un lote de proxectos de todo tipo, eh, poeta. Eh, Daniel Andesa, benvido. Estou asustado con todo, non fiz nada de todo eso, tío. Pero, onte, con min dúas croquetas, un unha bar, ali en Pontevedra, en Campo Longo, di unha cerveza de 12 euros 30, que está moi ben, e pusirme dúas croquetas, e están ben boas. Eso é do que me acordo. Eso é o único, o único que te recordo que tes da... do sí, teu lejado. Miña biografía. Comeu dúas croquetas en Campo Longo. <risas> o que quedará? Pois pues eu creo que non, meu. Eu, en serio... Eh... A coña é que, eu, cando checo o vídeo do pro programa, foi en plan de, joder, tiña conxencia de moitas das cousas que fixeras, pero ainda fun escarbando e ainda encontrei moitísimas cousas máis. e de Desas cousas máis, tamén creo que, creo que falemos hoxe. Claro. Eh, ben, eh, Daniel Andesa, poeta, eh, reivindicas moito o chamarte, de denominarte poeta, ou polo menos fixeste lo durante da temporada, mal que che pese, e eh, eh, formastes parte de algo moi joder, que tuvo unha pejada moi forte eh, de xo un lejado para moita xente que, que tivemos a sorte de vivirlo no seu momento, de, bueno, incluso de participar, pero, bueno, de xente que... que toda xente que pasou por, por aquelo ou que pudo, pudo, pudo velo, ben, se xa como público ou outro xeito, que foi o os poetas da hostia. As poetas da hostia nas que, primeiro, eh, siguen estando aí as poetas da hostia. Os, a ver, nunca marchamos de todo, pero sí que é certo que levamos tempo desactivados. ¿no? Somos como unha bomba destas que quedou da Segunda Guerra Mundial aí medio soterrada que, de vez en cando, pues pode... Pode deixar un petardazo. Claro, pode deixar petardazo. Que o... era, as poetas da hostia ou que son as poetas da hostia? A ver, o tema de poetas da, da hostia naceu como unha forma de, de facer pues, un pouco un pouco diferente, máis enfocada mais ao público. Eu creo que en aquel momento as primeiras troxas que nos juntamos estábamos un pouco, un pouco hasta hasta coronilla. Ostras, eh, que, ben, que ben rajateaste eso o, o término. Ah, eh? Sí, sí, é sí, sí, satisfeita. Coronilla de fazer recitales de, de unha hora e media, dúas horas, con, no que ibas básicamente para poder dar a tua chapa e para poder dar a tua chapa tiñes que aguantar a outros oito, nove, dez, 15 poetas dando chapa. Eh, porque así, somos moi pesados. Eh, entón, bueno, eh, quixemos facer algo un pouco diferente no que houvese eh, unha parte de humor moi importante na que o público xoxase con nos eh, e sobre todo eso eh, era parte dun, dun xogo o que foi o aburrimento. É donde eh, nase? Quero dicir, vale, está, está iso, unha cousa que teñades esa sensación, entendo que sodes varias poetas que vos xuntades e dixedes, ostras, estádes detectades eso, non difícil, porque, bueno, eso é algo que, máis ou menos, calquera persoa que foi a varios recitais Se me checa de las de... Si, sí, sí, es non? Sí. Pois, inclinable, oh, oh, Pois, oh, oh. miras, esto naceu nun obradoiro Nun obra si no Sí, sí, esto, esto pou que xente o sabe. Eh, pero, bueno, que tampoco é algo moi pa saber, non é un rollo de Wikipedia ni nada. Eh. Pero eu, nestes días aburridos, apuntamos un obradoiro que daba María Lado. Eh, conectamos xa no primeiro momento, porque tímos ideas así moi... Eh, moi semillantes, e primeiro fixemos nos colejas e empezamos a pensar en, en en fazer algo xuntos entón, bueno, a raíz d'aí era foi chamando a xente que coñecía e foi chamando a xente que coñeciela e o primeiro de feito, o primeiro que fixemos era un rei se chamaba poesía alimentaria Poesía eh, alimentaria? Poesía alimentaria, os dois primeiros recitais de Poetas da Ostia foron eh, que non éramos poetas da hostia, pero sí que, sí que empezou aí a, a xente que, que logo formou parte dos primeiros recitais, que, basicamente o rollo era xuntarse, recitar eh, nesa, clave, nesa clave así máis de humor, metendo música, e a poesía alimentaria era porque cada un de nós levábamos nos pinchos eh, e había pinchos. Eh, era o, pero había o, pinchos para, para todos os asistentes ou só para os poetas? Sí, era... claro, o tema era, pues, íbamos, íbamos a un bar a gente podía beber, un bar que non tiña pincho de por si, sí, eh, pero <risa> e, era, é importante e, que non, non faceseia competencia o bar, claro. Claro. Y claro. era, bueno, igual podíamos, porque no primeiro que fixemos non nos invitaron a cervezas os, os participantes, couso que nos pareceu eh moi mal. Eh, pero pero si sí, ao final a comida é un, é un reclamo eh tenendo <risa> tempo Fixemos as nosas tortillinhas, unhas, unhas, unhas, compramos no campo unhas empanadas E, e con eso xa, xa montamos o, o recital E foi moi divertido, enganchamos moi ben E a partir dai, pues, pois, eh, María que vinha da, da, da impro teatral, etc eh, E coñecía xa tamén o tema dos, dos slams Pois, lebi un pouco unha volta a ese, ese formato E, e montamos o primeiro eh, combate da hostia eh, que era a Ostia Inverso, e dai do da Ostia Inverso vengo de poetas da Ostia. Non, non, que son o sea, revés. Vale, vale, no, vale, vale. Me... foi de... o revés. O camiño sea, non foi, somos as poetas da Ostia e montamos sí. a Ostia Inverso, senón que foi o Ostia Inverso e dai poetas da Ostia. Claro. Para que ver... non saiba que o poetas da Ostia, que era o sea, Ostia Inverso, disculpa, que era hmm. o Ostia Inverso? O Ostia Inverso era un, era un combate, era algo parecido que o Slam, Pero, eh, en vez de ir cada, cada quen eh, pa súa competitividade innata, dividíamos eh, en, en dous grupos. Eh, normalmente, sempre facíamos eh, pois, eh, pois había pois, un poeta, eh, señoras que versus señoras que non, eh, eh, arién versus predactores, puñamos así como unha temática, que este nun, que era realistas versus... Poeta, esto. Mira, eh, que... Románticos dos realistas, que se foi precioso, porque a mí me fixera unha gorrera Unha gorguera chula, evidentemente, iba de poeta romántico E os dous equipos uh -huh. eh, nos enfrontábamos a unha serie de provas Unha serie de provas que, que, que nos iban poñendo as eh, conductoras do acto Que eran eh, María Lado e, Lu e Lucía Aldao uh -huh. eh, E había unha prova que era de, de improvisación eh, Nos daban un tema e tiñamos que facer un poema un poema in situ eh, Que era, bueno, aparte na que todos o pasábamos peor Ás veces salíabamos airosos, outras veces podíamos un ridículo espantoso. Eh... E logo... Eso dilo porque recordas algún gana que... Recordo, recordo, recordo unha na casa da Rosalía, nin máis nin menos, na que se me deu por facer unha versión eh... dado cravo. Eh... Non me hostia acordaba de como era o poema, non me acordaba... Bueno, fixe un ridículo así bastante... Bastante espantoso entre entre moitos outros Pero, bueno, as veces seguimos a irosos e quedamos todos contentos E logo iban propoñendo temas eh, e cada De cada equipo Pois salía, pois, por exemplo pois, Unha poesía de amor E salía pois, o poeta do, do equipo Que que nesse momento Consideraba que entre toda a súa obra Que lo dábamos cargado o lombo Que tiña un, unha poesía de amor eh, eh, que dicir? E eh, todo isto en, en cada ronda o público votaba levábamos un marcador que me prestara a mí no equipo de baloncesto no que era entronador non é unha vez que eh... <risa> bueno, se me olvida que tivemos que marcar os puntos con botillinhos de cerveza eh... <risa> que bueno... tamén se, tamén era a cosa tú os botillinhos de cerveza foi... non, ese, ese foi compartido foi comum eu só recitar que máis durou porque claro, como... estábamos motivados a que houvese máis puntos Pero, claro, <risa> a medra mi que había que verlo rápido. Bueno, pero o caso era eso, que se facía un rollo muy dinámico co público porque o final eh, para os poetas era un rollo ás veces un pouco doloroso porque espoñías a aí o teu mellor poema de Aljo, e chegaba o cabrón de saber si Sardón, que recita da hostia <risa> e que quedaba aí nun, nun 41. E <risa> era era miña nai que, que votaba por min si ou si. Bueno, pasaban estas cousas, eh, pero bueno, era moi divertido, ao final era era, era moi divertido e eh, eh, bueno. Eh, ¿Qué, inicia, oh, ¿qué, ¿Qué iniciaste de esos, o sea, está María, está Lucía Aldao, eh, estaba, estás ti, ah, okay, esa, esa poesía alimentaria que falabas o o, o comezo nesses ¿no? dous primeiros. Pues mira, estaba pre, pre poetas da hostia, María Lado, e eh, Lucía Aldao, eu creo que non chegou porque mo tiña que vir desde Coruña e esto montos en Vigo. Eu non estou seguro de se non poesía alimentaria. Se estivo Lucía al lado ou non, ou se empezou cando, cando montamos os, os, os, os combates, non? Eh, e estávamos, eh, María lado, le dicía Costas, eu mesmo eh, eh Laura Patas de Peixe, que é editora de Patas de Peixe, uh -huh. e eh, Miguel Valverde, Lara do Ar, eh o Fuku David Rodríguez. E logo levábamos como músicos a, eh, a Mig, de Ixmig. Eh, eu creo que nos primeiros estaba César Carácter tamén. E un tipo que tocaba trompeta, que, que lle chamaban Trompi, e que nunca soube máis del, nin como se chamaba. Pero que, bueno, que tiñen un rollo así... Tiñan... Ah, a Nacho Muñoz, a, a, o, o Ix de Ixmig. Vale. Que, eh, eh, puxeron un pouco así a parte musical, que era... a que quedaba así bastante, bastante chulo. Es eso, o sea, a xente que participou nos primeiros, pero despues dejamos de cara al, a logística, a ir organizando os diferentes eventos e formatos que fostes creando, quenes era deso de o núcleo, dejamos, que que vos coordinabades entre vos, dejamos, para ir ponendo, para ir dándose xentes pasos? Estou bon dicirco a boca pequena, pero era eu. Era... <risa> que te pro para que non nos me fan. Isto logo eh córtalo, non, no, no, porque non Isto despois se pues si non hai problema, sí, sí. Todo, todo é o que eu facía todo. Por todo, acaba demais. E e agora, bueno, agora agora en resposta de verdad. No. <risa> Enra vida o, o núcleo así máis... Eh, o núcleo duro do, do grupo terrorista éramos eh, María Lado, eh le dicía al lado, mais eu. Logo, vale. sí que había xente que colaboraba activamente moito, como podían ser eh, pues eso, eh, Xavi Sardón e eh, Norim Gesseta tamén un, un, un poeta eh, que non sei de onde é, eh, pero bueno, que vivía por Dondé ahora vivía por Moaña e logo tempo sen saber, saber de que organizaba tamén un arte lixo, non sei, un momento vale. tamén venía con Cascurrás eh, é que a mala de dicir así, non me sei que me vou olvidar así da cumpre, bueno Digamos, o núcleo duro-duro éramos eh, María Ledi e máis eu Vale, encontrastes o... eso, despois de se alimentar, encontrastes o formato da hostia inverso, que dijamos, qual foi o que máis busastes, non? O que o, o que máis... Pero despois de aí tamén fostes dando salto a novos formatos, non? Fostes facendo pequeno hostia inverso? Mm. E pasaste des tamén a poxa de poetas, por exemplo. Antes deso, Antes de, eso. Antes de eso, fixemos un cabaré poético que fixemos dous eh, no verbum que se chamaba Merenda Cea, Poesía para Devorar. Partindo daquele concepto tan da poesía alimentaria. Neste caso, era un reclamo falso, era un reclamo de marketing puro, porque non había pinchos. Pero chamamos Merenda Cea, Poesía para Devorar. eu Penso que, que, que a xente pensaba que si sí, E, bueno, fora eso, no, no verbum de viejo. E montáramos aí un un sarau así moi chulo eh, con 200 personas tranquilamente de público que eso sei sí que hai experiencias en a Coruña así moi chulas con moita xente pero en Vigo me 200 personas xa non digo nun recital, en calquer evento cultural é un logro, porque Vigo é, é o páramo, é o deserto cultural E, e como era o formato, digamos este, claro, eh, bueno, este era un, un rollo de performático na que si sí, que había un había, bueno, eh, había unha unha parte musical importante e logo cada poeta levaba o seu o seu, eh? Dinos aquí que se, se puxara puxerades furan, yo equivocaba. Está que... <ríe> cada, cada poeta levaba a súa a súa proposta técnica, era un tema técnico e o o noso, o noso escenario teatral, etc., as nosas luces, e todo e cada cada quen levaba eh, unha proposta, unha proposta esténica eh Dihamos ya en no formato pechado, ensaiado ah, eh rodado, sí. Es claro. claro bueno, lembro que había temas de videopoesía y temas de, de danza, eh bueno, eh, cosas, salían así con cosas chulas y ahí quedou aí porque era un era un tema, era un tema costoso eh en cuanto a eso, de, de complicado lanzado. de mover, entendo, por por, por, sí, claro. por logística eh, e infraestrutura que... eh y demás. Eso fue. Eso, eso o Amanda si esa vez, entonces no no marco. Houve dúas, houve dúas. Ubo dúas. Eh, bueno, este verá simpático. Sí. E aí, despois, bueno, tenes tamén, despois, ok, falamos que a ser, serios, a o sea, seria o xe xente formato, xe xería a Poxa ou inda tú este desajun máis? Poro... A Poxa, que foi un... tamén foi un tema moi divertido que montamos. De xe fixemos poucos tamén, fixemos, tamén, creo, que tres ou 4 Primeiro fixéramoslo no Cultural, que nos pedieran así actuáramos eh, unha hostia inverso xa non sei que dicir que ano, ah, porque hai tantos. Eh, iba no seguinte, volvernos pedir un, un, un espectáculo e claro, non queríamos ir comer. Non entón, eh, salió o tema da poxa de poetas. A poxa de poetas eh, era algo tan sencillo como vender a nosa alma. Eh, tiñamos aí billetes de, de mentira que já repartíamos entre o público o inicio. E eh, nada, cada un iba eh, recitando e eh, logo vendíamos a nosa alma. A miña alma, por certo, ten o fillo de, de Nolim, Eh, entón, bueno, era, era moi divertido porque, aparte de que era un rollo en, en un pub coa xente que viña do Culturgal, xa bastante persudicada eh, nós tamén, eh, bueno, foi un rollo, entón a xente o que facía era intercambiarse billetes para poder comprar para poder posar que <risa> había unha poxa real e nada, fora xa Funcionaba a reventa, é que desexir? Sí, sí, non, no, aí a xente circulaban billetes porque o mellor xa, como xe, había pueto dólares, é verdad? xa, bueno, hemos dicho que dólares Lembre que fixe de que había eso, de, red, de 20, de 50, non? e tiña un, pues correspondal pondal eh, na, na foto que billete tiña a a Rosalía Rosalía, que guapo eh, había outro de Manuel António que non, non me acuerdo tanto valía bueno, entón, o mellor, cada persoa tiña 100 pueto dólares, e aquí, ali venderonse almas por, por 4.000 5.000 pueto dólares, <risas> y, ya, hubo, hubo, hubo tráfico, hubo tráfico. e xa, xa, xa, xa, hubo xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, E despois tamén montástedes o seu poema Grazas, pode ser? O seu poema Grazas, sí. O seu poema Grazas, que un formato tamén moi divertido. Estou pensando que todos estes formatos ao final depende moito do dos presubdicados que acabábamos indo. Pero... <risas> era. Eran divertidos en sí, pero canto máis presubdicados eh, máis todavía. O seu poema Grazas era, un, era un, unha experiencia descrita de en directo. Eh, facíamos un... Un formato de micro recital. íbamos eh, tres ou cuatro poetas, dicíamos un texto para que o público eh, puidese coñecer o tipo de textos que escribíamos. Eh, a partir de aí, cada un iba a súa mesa dun un local e eh, estamos ali, pues nada, eh, de charla, bebendo ata que alguén viña, nos pedía un, poeta, un poema sobre algo, sobre algo concreto, que podía ser algo, pues nada, porque mi novia me dejou e estoy moi triste, hasta, como me pedieron a mí unha vez, sobre eh, Tutankamu. Tutankamu. Y había que hacer, había que escribir un, un poema sobre sobre lo que pedían, que era aparte parte final. Entonces, bueno, a todos necesitábamos darle ese, un toque de humor, un toque... bueno Y estaba guay porque la gente sentíase muy identificada, porque al final eran poemas que pedían. Que pedían, claro. claro entonces, Eso que bueno, es que bueno. había una lectura final, entiendo, lojo, de, entiendo. de todo. Una lectura final, eh, eh, claro, la gente llevaba, llevaba su poemilla y manuscrito, É un, un, un, un rollo así bonito. Eh, Poucos máis formatos hai, non sei se queda sabes Ibas a preguntar, porque, queres ir, canto canto tempo foi, digamos, o punto de estar activos sen por sen, non? Despois fora dos, punt, dos momentos estes puntuais, nos que fixastes así regresos? Canto sería eh, o tempo de actividade eh, que tuve estes? Somos como os Beatles, aí xente que pensa que estivemos moito tempo, pois estivemos tres anos. Tres anos. Eh, 2009, 2012, así forte, máis que nada, como xa, esto córtalo despois, como xa, como organizaba todo, no 2012, tive a miña primeira filla, entón, aí, pois, fu un pouco deixando, entón, aí se acabou todo. Fue acabou todo, claro. A ver, 2009, 2012, foi así, a parte, a parte na que nos, digamos, buscábamos sitios onde ir, uh -huh. e logo, si seguimos, de to máis un menos activo, cando nos chaman, cando nos chaman para algún lado, pois, te pagan. Claro, imos. E, e eh, des, a nivel interno como como funcionaba, que decís, estabas diciendo no, que o núcleo duro era de steel, eh, entendo que a mellor nun 95% era todo era steel. por ese por esa argumentación. Eh, María e Ledicia. Eh elu. eh Elu, o sea, Elucio tamén. Eh, como era mecánica interna? Quer decir de, saía era des vos que estabas buscando sitios o porque vos atuastes ou eso, o eh, eventos desde bares, eh uh -huh. eventos poéticos, pues o culturgal, ou cousas máis puntuais como do Marco. Tamén fostes a, a centros de ensino, ¿non? Por eh, como era esa dinámica? Eran cousas que vos iban aparecendo, deixamos de tal ou era tamén cousas que dixastes vos, dado un momento en plan, de, joder, esto está guay, por non empezamos a mover, o, como como foi o, o tema? Claro, ver, nos empezamos en no formato bar porque no, porque no, nos divertía e como o tema funcionou, porque, fun, porque funcionaba, é dicir, eu lembro no primeiro local no que fixemos aos en verso, lembro xente colgada das ventanas mirando, porque non había sitio dentro. Ostras. Era era un baixo, eh? Non <risas> nunca sufriu danos na grabación deste documental. <risas> eh, era, eh, pero pero si, sí, entón, claro, a cousa funcionaba e home, eh, pois pues mira, centros de ensino, pois pues, moitas veces viña pois pues, porque un profe desse centro pois pues, nos viraron no mal. Vale. Eh, e bueno, eh, eh, como a cousa pois pues, eh, funcionou eh, un pouco de boca a boca, pois pues, nos iban eh, chegando propostas de É como, sí. que tal funcionaba no, no centro de ensino? Porque, quero dicir, no, nos bares, pois vai xente que xa sabe o que vai, dijamos, no? xa te que facer o camiño cara ao bar, ou, bueno, ou, ou sorprendeste no barco co espectáculo poético, se non estabas presvertido, pero no, no centro de ensino, pois, eso, a rapazada ten un interés que pode chejar a ter na literatura, pero, de repente, cheja unha cousa que eles a millor seguramente non tiñan vinculado ao mundo da literatura da poesia. Como, como era esa reacción? pois pues, mira, normalmente reacción, excepto en algún centro contado que xa tiñan dinámicas moi activas nesse sentido e que xa viñan, xa coñecían o, digamos, seix contaran o que era o formato e tal, pois pues, normalmente a dinámica era de mais a menos de venimos aquí o só en datos aburridos e ao final acababan eh, acababan, bueno, en a maior parte dos casos entrexados tamén, porque bueno, right. porque es, especialmente en ese sitio, pois pues, a de humor pesaba moito máis que que os propios textos. E, e bueno, e, sempre había unha parte así máis... todos Intentábamos adornar de, con, con parte de monólogo un pouco máis cómico, sen, sen, sen armas cómicas, só coas sí, armas sí, sí. que nos rió. Eh, pues, entón, Pero bueno, vestindo máis, claro. Vestindo claro. máis para... Intentando ser un pouco máis máis blancos que do que podíamos facer nun bar pero si sí, intentando eh, explotar esa parte eh, joder, facer que o pasaran ben que o final, o objetivo eh, objetivo inicial de esto era que o público pasara ben porque sempre foi eso non, non foi eh, ben, de feito, os textos buenos non nos liamos eh. <risa> <risa> ah, pero claro a ver, tratábase de, de fazer que o centro pasase ben eh, y ese foi sempre o, sempre o objetivo, e nos centros centro Pode ser que en algún... polo propio formato, lembro un... En Redondela, que, que ofixemos nun pabellón. Si, sí, hai un vídeo... Vi, vi un vídeo de... de, eh, de... Era un, un pavión destes grandes, con toda grada chea, con, con todo todo o centro. E, bueno, era un... O tema do sonido fora un pouco desastre, pero, bueno, fora moi divertido igual. E eh, serviu un para dicir que actuamos nun pabellón como como mecano. Eh, <risa> eh, pero, bueno... Eh, así si que eh, fora un pouco máis, un pouco máis frío. Tivemos si recitais, moi desastre tamén, eh? non vou dicir sitios, pero houve sitios nos que o público pois eh, se non no participou tanto, lembrou un, un, un café, no que había xente, xente danos a corda, pero tamén había eh, señoras e señores tomando su, su café con, con bollo suizo, que nos miraban raro, e que que daba un rollo así un pouco un frío, no pero, bueno, en xeral, as experiencias fueron eh, todas boas. Ostras, mira, mira que teño aquí. Mira que teño aquí. que teño aquí. Mira, que mira, ese. Aquí está, ese. Ahí. ahí se faja a xente. xente o que diste, o sonido, o bueno, son está jalado estajado con a xa cámara, este. Este, o pera aquí, de cinto para levar os mis en os 80 vecibelios. Esta repagativa é o daquí do Lando para levar 81 vecibelios. Punto para o cuento. Isto era poetas do Facebook contra poetas do Twentio. Pode ser? Xuxa. Fíxate se tuveu. Aí está. Eu quisera que esta miña terra mercase os mobres non inquéras. Por lo menos esta nossa casa sería unha república independente. Mirad ti, ti para vhadas sinxiamos. Que señora, que señora, que que ofensa. Por que, por que, jova, que que decir, chajaron bolos, pero eso é es riqueza de alma, jova. Hai eh, que che bueno, decir tanta fortuna cousa, No, no, no. no. Eh, de feito, hai jo un momento que a cámara se gira para a grada. Está achabalada, pero, pero entrejadísima. Eh? Que, que normalmente, é o que dixías ti, ti vas o Cando Chelevana, ou Chelevabana, o Salón de Actos a un acto de tal, estaban todos ali así, con, con chaquetóns, casi slams, así, postas por riba. ¿sabes? Pero para si te estaba ahí disfrutado. E que te iba a decir? Eh, falabaste de todos esos formatos, pero quería te preguntar. Hubo algún formato que vos quedou polo camiño? Que fostes construindo, eh, que non che jo a salir, pero que ah, que tiades janas a calo? Os... Eu creo que fixemos demais. Fixestes pues demais, mas veo o contrário. Eu, no, eu, eu penso que non, porque a verdade é que, digamos, o que era o máis especial, se fixemos o comezo, que fora o cabaret poético, no que cada un podíamos eh, vestir o que queríamos, eh, o menos. Pode ser que ideas quedasen por aí, pero, bueno, tampouco se non saíron adiante, porque sí que é certo que, que tiñamos a, a mala fortuna de atrevernos. E entón, se claro. tivéssemos alguna idea que pagase a pena, pues, facíamos. <risas> eu creo que non, non, non, non quedamos aí con esa con esa mágoa. Eh, que decir pode ser... Eh, podes daros ti algo que pasou ou que dices? Si vos considerades que estades en estado latente, que podes en cualquier momento prender a mecha outra vez, eh, podes volver? A ver, eh, pode ser, claro. Eh, Ao final, seguimos sendo amigos. Entonces, <risa> eh, claro, porque eh, a amizade é unha parte moi importante de isto. Eh, eh, eh, bueno, seguindo sendo amigos eh, pode ser, de feito, alguna alguna cousiña segue segue e non hai tanto que fixemos que fixemos, bueno, non hai tanto, igual igual bandos anos, ¿no? Pero mira, falando de vendo a, o blog, hai navegando nas catacumbas de internet encontrando o blog de, de, de poetas da hostia. Uh -huh. O último, bueno, un, un post que había aquí de abril de 2013, así si se ve. Non si se vai ver. Bueno, uh, se está escatando esto este, esto que este este contador que exige que sigue chutando. Hay hay, hay, hay un servidor, en algún sitio que está contendo este contador. Qué qué joder. no web archivo y funcionando o contador, qué divertido. Sí, sí, sí, sí. Volvemos a Vigo, fai 1777 días, tío. Claro, pues señor, ya. Ahí ¿sabes? ahí este día en no que estaba aquí. Aí muse días menos 21 horas estaba estoy recitando co os poetas de Albacete. Pois pues mira, tío, sí señor, sí señor. Mm. Ah, fixo, fixo, fixo me dejarás en foga. Eh, jo, iba comentar. Eh, bolo más memorable, digamos, do que tuvestes sería uh. Eu creo, eu creo que a primeira poxa de poetas. A primeira poesía de poetas que... no O Culturgal, que foi, foi moi moi divertida, eu polo menos, eu, aí xa falo por mí. Eh, aí pasei no realmente moi ben moi ben, moi ben porque, bueno, a xente xa te digo, como estaba moi perjudicada persudicada, entrajou e moito <risa> e eh, eh, eh, nos, nos tamén E, e que xe vai sí. dicir? Eh, do, do Poetas da Hostia e, bueno, obviamente, que eran diferentes, fostes fostes capaz de probar probar seguramente en rexistros diferentes, tuvestes diferentes formatos como para bueno, tamén entrastes en, en contacto con outro tipo de, de poetas líricas, voces e dai tamén foron salindo cousas no teu caso eh, polo, polo que puden ver o un micropoemario que tens, que é o Placentaria naceu toa parte de, de Poetas da Oste como, como foi iso? Eh, podes nos contar un pouco? Bueno, eu creo que Placentaria só tiño escrito de antes Vale e, e cando foi o tema do, do Verbum do, do Merendacea, do cabelo poético aproveitei ese, ese poema para para leválo un pouco a performance É un, bueno, é, é, nese, nese o que fixera fora é, colaborar con, con María Longa, unha un artista plástica que fixera un era un rollo moi raro, é. Fixera un libro que vale de 20 das páxinas, e fixo con creo, con yeso, fixo unha especie de efecto. Eh, pero antes Con yeso. Eso... Con, sí, yeso. con ah. yeso. Creo que fora con yeso, non creo que se che digo de deste tema, no. mira, si sí, é ese ese o fitiño. ese ofitiño. Ese ofitiño estaba aí dentro dun libro validado pero en riba del tiña unha serie de, de capas. Entón mentres eu iba recitando os diferentes eh pequenos textos de placentaria, iban pois eh, saíndo cousas desse desse libro que se estaba grabando cunha cunha cámara cenital Schuster Riva e se proyectaba por detrás Pero o texto o texto eu creo que era anterior. O testar previo despois a partir de isto construíse de feito para a merendacea que falabas antes, non a o das merendaceas no no verbo. Mm -hmm. un... Si. Sí. E houve máis cousas que foste sacando de, de aí ou cousas que se afectaron a ti na na, na tua escrita, digamos, de ou eso o que dicías, non, para para o para a parte de do, dos poetas da hostia, hosten verso, todo iso, levaba un tipo de poemas, pero había outra parte que te gardabas para ti para, para outro momento. Si, sí, a ver, eh, mira, eu como exemplo. É o meu primeiro e único <ríe> premio de poesía que gañei gañeino cun poemario épico. si sí, o Galáezia. O Galáezia, falando de caballeros andantes e de, de miarribas deste. É, de es, miren, aí está. Que é do ano 2000, do ano 2000, primeiro <ríe> 2003. É <ríe> que son maior. no ano 2000, algúndos dos antecesores non a catapultingan non na sede. Xo che digo, eh? O ando a escribindo poemas épicos. Nada, é... Eh, <ríe> dame ás Mario que vamos que non, non aguanta nada o paso do tempo. Pero pero bueno, que viño este eh, que, era... que, no, que no o tempo. E mellor que nin me fago unha lectura crítica porque eu son Porque, vamos, quedo de de nerjumen. Eso mira, perdona, antes de, de ir avanzando, de co co Galaequia e con outros textos do, dos que tes, bueno, convido a xente a, a que vote un ollo hoyo ou eh, agora vas me xerro, joder, susto todo xendo o contrário, en, en páginaembranco.com.blog tens diferentes poemarios aquí subidos que se poden descargar libremente, bueno, tamén podes ver o resto da por pues, exemplo, estado penumbra lijado ou a tua novela. Eh, Vinen varios comentarios dese tipo, de que pouco lle pode aproveitar este texto agora jora, di unha mirada, unha certa mirada de afastarse con respecto a estes materiais, hai... Eh, pásame sempre, sobre especialmente co cos textos poéticos que unha vez eh, custame moito pechar un texto, Eso é certo. Moito, non moito traballo, moito tempo. que eu Son la casan por naturaleza. Eh, custame moito tempo pechar un texto. Entón, desde que, desde que inicio un determinado texto hasta que o dou rematado, poden pasar eh, pues, en algúns casos poden pasar anos. Uh -huh. Entón, A minche me gusta recoñecer o final, en canto solto, solto o texto e xa ou ven o auto o auto lanza na, na rede que o o que me queda ou, ou alguén se piada de, de ese texto ou sale por aí en algún lado. Eu en canto lanzo xa teño esa concepción de que xa non é meu e como e que me gusta poesía, tamén me aburro un juego, pois a miña é que máis me aburre. E, por, claro, porque a miñas veces Na, e nada, é eh, sí que ten... tamén se debe a unha cuestión de, de propio estilo, que decir, en, arrancas con algo, os outros proxectos son bastante básicos, son todos bastante enfocadiños, que decir, non é unha coletanía de poemas que de distintos momentos, son todos ah, bastante bastante pechados, o sea, pechados no sentido estructural. Eh, claro, a ver, si sí que, sí que é certo que a ver, cando comecei a escribir eh, eh pois pues, eh, si sí que facendo textos soltos agora sempre que fago algo sempre que fau unha intención de eh, facer un texto pechado se xa máis breve máis a grupo placentario millor non, non chega a 150 versos desde que podría ser un, un poema en si sí mesmo pero uh -huh. a estructura finale eh, de contar de contar algo si que si que intento que semprea un, unha narrativa non, nos textos que que o lirismo estea... Eh, este adentro, pero creo que hace un, un fío narrativo e para eso ao final necesito ter unha unha pequena estrutura. Isto, súa hostia, de aburrido. Non, pero... no, no, para nada, para nada, de de, de, de algo que que se agradece que dixeron de chexaron chexaron un texto e que que sexa un tema un tema, unha forma, o sea, tanto sexa pola parte do contido como pola parte da forma, que teña teña un fío, non? Porque por exemplo, no Galeia está esta parte non este tema é épico, non non abandonos, non? É un pouco a relación con a fotografía tamén, non? Sería mm. un pouco máis eso, cos espacios abandonados ou vaciados. Placentaria esta parte tamén performativa, é, na Casa Nova o tema da infancia. Parece que sí, todos infancia, ten... Cambio, eh... O cambio, non? Cambiarse do, do de barrio. Mm. É. É, é, é, sempre van van nesta liña, non? Mm. Si, sí, logo, falta xe sí, o, o Nio Jún Pacharo. O Nio o... de Luis Tomas, claro, de que é dos que máis me gusta, do, do pouco que me gusta, en realidad, que simplemente tomei como referencia un actrido cinemudo que me chamou a atención a, a historia, un actrido dos locos años, años 20 mm -hmm. que, eh, que se engancha a opiácios varios eh, e ao final morre morre en París co seu, eh, coa súa parella, que era tamén dunha familia de do Hollywood daquela, eh, non se sabe se si envenenada, suicidada, eh, cunha sustancia que tomaban para, para sífilis. É unha historia que é super superpondente, eh, fixe un imaginario a partir de aí que todo, máis ou menos, eh, inventado por mí. É decir, eh, uh -huh. eh, quero dicir, non hai unha unha labor de rastrexo biográfico, porque eu non tiño nada con esta señora Pero chamoume a atención a historia e en aquel momento é pues, eh, eh, quisen facer un texto sobre sobre eso, pero sen máis. Eh, o, había unha cousa que me chamaba atención, eh, se si me permites o comentar, eh, así si, mm -hmm. me atención sin máis, eh, que se non cousa chamativa. Que frente a, a, a intervencións que as que tiña a sorte de ver no na no hostia verso, non, que sempre eran moi moi moi cercanas, moi próximas, moi dey que a realidade do momento. Depois cando cando era a tú obra escrita sempre que sempre se veixo esa liña para atrás, non a non non dixo nostalgia, porque tampouco creo que sea nostalgia, pero si sí que hai unha mirada o alé que obviamente xa é picada tal, pero dixo onda Casanova <risas> ou listo, mas sempre como ese mm. punto subiu que tamén será mellor polo todo enfoque narrativo, mellor de, de contar ver, este, no, ver, ¿sí? normalmente son textos soltos e na maior parte dos casos eh A ver, non, recitaba un pouco o que iba facendo me gustaba, pero había moitos textos que xa escribía directamente pos, por recitais porque sabía que tiñan unha, unha, unha pexada maior. Hay mm. textos que repetía moitas veces eh, porque sabía que o, que o público se pues, enganchaba máis con eles, unhas veces enganchaba máis, outros menos. Eh, moitas veces me permitían facer un pouco unha parte, parte máis eh, colaborativa co público hai un texto, que é un horror de texto, é un, un, un texto eh, lamentable, pero que funciona funcionaba eh, funcionaba moi ben, na que eu eh, contaba primeiro a historia dun, dun saltador cubano nos Jogos Olímpicos de Montreal ou non sei onde, que enamoraba dunha asimnasta rusa, e xusto antes do último salto, a asimnasta rusa, eh, bueno, da, do último salto, non, da final, a asimnasta rusa de Ixarão. E entón, vai facendo o poema vai todo durante o proceso do salto vai un, eh, contando os sentimentos e metendo polo medio o proceso do, do, do propio salto uh -huh. os saltadores de, de longxitude de cando estando un estadio, pois van animando o público palle facer cousas digo fa E eu facía sí. eso, eso funcionaba vai o texto en sí non valía non valía pa moito era eh, nada eran eh, catro, catro imaxes e meter un pouco de un pouco de ritmo pero funcionaba moi ben. É algo que non vou levar a un, a un texto así escrito, porque non funciona. Claro, porque o formato propio é, é, é, é todo do directo, claro. Claro. Eu, de feito, do, eu creo que dos libros que teño editado, da casa nova sí, porque hai algún que me permite así certo, certo ojo humorístico o principio, porque, sin, sin ser eu, sí que sí que están un pouco máis no meu ámbito personal, Eh, co resto dos textos eu creo que apenas Puedan recitar ningún Nun, nun o astro inverso Porque non, non Non entraba en ese formato Para mí claro. Non entraba no ton Non entraba no no, no que a xente esperaba Non dijamos claro. eh, Que te iba a dicir Eh, eh... Aparte desta, non do de, de, de, de, de, que comentabas antes de eu vos se fos, escribo algo, vos publicarei no eu, ou sea a xerengue e tal. Tixates autoditado, de feito eh, recomendo a xente eso, que se va a, a, a páxina branca que vos que vos dicía antes, eh editar aí para poñer o link na, na, na descripción de YouTube, máis así, para, para que poda xente ir ir fácil e directo. Eh, por certo, edicións maquetadas por ti? Maquetadas por min, ca, teño Teño, teño a sorte de saber un pouco deso, de e entón, xa non... Xa, cando dicimos autoeditado, é un PDF, vamos. Sí, pero, eh, pero pero moi moi gostoso, eh, quero dicir, non é... Quero dicir, aquí outros que autoeditábamos era un Word ca eh, mellor fuente que nos parecía pouco máis. Árabe, é, que... Teño que dicir tamén que o mellor texto que escribín nunca, escribino con... con este, non sei como, como ves, con este... <risa> o revés, o revés. Este señor que, este señor que está ahí en esa idea magnífica que tiba era de facer un poema semanal durante todo un ano. E un eran, eh, A maior parte deles, ou un, unha boa parte deles, eran en colaboración con outra xente. E eu escribi un mundo que estou orgullosísimo e que e que ese para min si sí que non, non perdo vixencia. Bailes foi, de salón. Foi divertido, sí, sí, sí. ademais. Foi moi divertido aquel proceso. Sí, sí, estuvo moi chulo, moi chulo. Uh -huh. jo, foi moi divertido ah eso de ir colaborando con diferentes diferentes autores, joder, o tengo te, en concreto esto muy guay. ¿eh? Aparte, vas viendo los textos, vas viendo cómo nos vamos engorilando. <risa> bueno, eh, <risa> Hay un primero textos de tanteo de Próndebaite, Próndebaite, de repente, <risa> me típica noche de empezar a fumar eh carros hasta que ya entras en <risa> en la camicación. To... E eh, o... eh, como son as túas experiencias, quer dicir, dentro do no, na parte de autoedición, entendo pues, bueno, que, que vas va sacando ti, con, xa dijo, con moita maña, os, os textos están editados con moito justo, justo e moito a cor por detrás do texto, que non sei sé si se estás asociado ca co ca, ca, ca, ca, ca, casas de impresoras, eh, vendedores de cartuchos de tinta, porque, ojito... Pero que perdo, perdo tempo en unhas cartas no un imprimido, <risas> Pero decir? Ah, que A túa experiencia despois Perdona, perdona, dime No, mi, mi, mi, mi, mi. no iba a chame juntar eso A túa experiencia despois con Normalmente a xente que vende autoedición Na que ti controlas todo, na que vas ponendo a disposición E todo eso A veces cando se dá salto a, a editorial hai editoras nas que Basicamente che deixan facer a ti o todo, todo justo E, e tal ou hai editoras que son un pouco máis intervencionistas Non sei que foi a túa experiencia neste sentido Me alegra que me hagas esa pregunta No, a ver eh, Primero, eso Unha audición é eh, Cando farto un, un texto eh, Chega un momento no que farto eh, Vamos a falar aquí en clarinete Eu escribo pola pasta É dicir, fago textos pensando en vou me presentar aquí o fiz bagar algún vilariño porque teño un testazo bueno a gañar e logo, probablemente non llele ningun primeiro texto e dine isto unha merda, eh, presentou outra vez e xa fartueo, entón digo, pois pues, mira, pon un pdf pon internet e xa alguén o le, lle sirve de algo pois, pues, pois pues, guai. Nunca se me deu por autoditarlos en papel porque obxeto o libro para min é dicir, xa sí que eu son un consumidor compulsivo de de, de libros, pero non lle ves especial eh en non satisfacción ater un libro atero un libro en, en papel. Un libro editado. Non, mm. non tes ese si me dis, tes especial satisfacción en ter un libro editado vender 10.000 exemplares? Si. for que Pero se money, que, que decías, <risas> ¿no? Pero si me dis, eh, tes ilusión por presumir en, en Instagram é sacarte unha foto que o teu libro é... é vender 15 no ao no. final é, o texto está igual entón, bueno, cando falamos de proceso de edición, de autodición é que farto un texto, que fago un PDF bonito porque máis o polo menos he traballado é, porque mm, podo facelo e non me leva demasiadísimo tempo e eu, eu poño aí é, en internet por si algún día alguén cae aí nada máis é, Sí, a experiencia vale. con, con editoras pois pues hai, hai de todo. Como, como non teño non sou especialmente non son especialmente fetichista co libro, tamén considero que hai uns profesionais que traballan aí, que saben máis camín do que es funciona do que non, eh, normalmente eu non é que sexa intervencionista editorial, é que non son intervencionista eu. Eh. Oh, vale. Vale, vale. Dire, o, o texto xa está E sobre como se presenta, pues, um, hombre, pode haber alguna cousa que, que, que leas a túa opinión, pero considero que sempre que os profesionais son, son eles. caso eso están curioso, eh? Dijo, porque claro, normalmente cando falo con xente de eso, que, que, que so, se autoeditou ou que teña a costumbre de autoeditarse ou que se xe autoeditándose, mm. cando cheja o mundo editorial, sempre hai se punto de dicir, ah, estou acostumbrado a ter o control sobre todo o proceso, non? Desde, desde a creación hasta a inteja, en a que se de outro formato, outras canles, o que se xa, sí que na, na parte esa sempre hai como un... Ah, un, un pequeno roso, un pequeno atirantez. Entón, sí. pola toa parte, non, é como unha vez que xa parte de ti, se xa vai encarxar a outro, bueno, obviamente. A ver, xa dicen, son un lacasán. si me chegan un texto correcido por un... Por outro filólogo, vou confiar nel, vou revisar e asilo justo para vou discutir. Que a máis veces paso e dicir, mira, a mí isto non o quero cambiar. Eh, en o normalmente é moi fluido. todo, non. Pero si tedes que quedarte con un formato físico ou digital... Pois a conta bancaria se te é o que manda. Vale, vale, al A ver, estou Esto, evidentemente en coña non sí, pues, sí, sí, no. a pasta xa había anos que <ríe> que xa, xa non escribía eh, pero pero que realmente calquera formato me vale para min o que ten importancia o texto o texto en sí pero sí que se por ejemplo é unha cosa que sí que che, que che noto que che noto queire esa capacidad de adaptación ao formato que é decir de sí que me da sensación de deserta, como, como comentabas, ¿no? No, no nos propios recitais, hai cousas que ti levabas a un recital porque conoces o caleo entorno, cale, a, cale a canle que vas a transmitir. tamén na parte de, de autoedición, eso, o, no, no digital, hai cousas que non xa non sacas para digital porque disti, sabes que non vai a funcionar ou viceversa. Que sei, cousas que dirías, ti, isto sí que sacaría en papel si faco isto, pero non no vou sacar nunca en digital porque aquí non teria sentido. A ver, eu creo que o que saco en digital e que en algún momento pensé en sacar en papel. Sen máis. O que non está en digital porque era para, para outros formatos, formatos máis orais ou, ou formatos máis efímeros, digamos. Né? Pero... De, de, que, de que me... De calera a pregunta. Calera a pregunta, é verdad. Que chiva iba a decir? Eh, pasando da poesía, tiere alma de poeta, pero dentro... Como poeta te alma de narrador e como narrador te alma de poeta. Sabes tés... por que? Por Porque eu empecéi nesto... Eh, bueno, dúas puntualizacións. O, o tema de adaptarme. Dixeixo do principio, eu son de colla. E son de colla dos anos 80. E aí, ou te adaptabas, ou te sabías adaptar, ou lego a... Então, eu creo que son un pouco aguililla nese sentido. Vivindo, vivindo todos os anos 80... Eh, Desde, desde os anos 78-77, no barrio de Colla nunca le vei unha hostia. É, eh, fases caneando todo, porque, sabes? de Colla, vou dicir que nunca le vei unha hostia. Basta que diga eso, porque, <risas> porque, para que semana que ven que no vea por aí le vei unha, pero pero nunca le vei unha hostia. Eso é cosera eh, pues ilha, vamos. Entón, eu creo que aí tamén me sou teño un pouco ese rollo de, de adaptarme o que, o que me vei, non? E outro que me dicías era eh, tema de narrador, que... Mm, mm, Pero, no, a... díxer, dí, no, porque Quería falar tamén da, da túa parte Como como narrador ¿no? que claro, xerres... que sí, Porque eu empecéi na poesía Porque eh, Cando tiña 15 anos Entrei a cantar nun, nun grupo de, de heavy metal E como Quéreme oh, oh, sonar esta historia oh, no, oh, no, no, non sabe Hay, fo hay fotos túas con as de Si, sí, si sí, de... sí, sí. Eu con 15 anos era o cantante De do que primeiro foi DIU, dispositivo intrauterino, que éramos máis punca rada, con conversións de, de escorbuto e estes, estes grupas, e logo, xa cando, cando nos crecimos e aprendemos máis de tres acordes, pois facíamos xa versións de sepultura, de ratos de porado, e íbamos oh, de... eh... a... Oh, transmeta a la vida, Tomes, sí, señor. E entón, o único que escribió un pouco era eu, e empecé a fazer eu as letras das canciones, por eso me fixo en Poeta. E, vale, claro, letras vale, vale. as letras de teñen que levar un fío narrativo porque senón quedan un rollo que nin dios entende. Eh, claro, de, eu creo que me, que me ven un pouco de... un pouco de ahí. Como non sabía tocar ningún instrumento eh, eh, dixeron que fai as letras. Pues, Ostia, o que non toca nada. Eh, <risas> pues... Ostras, digo e que letras facías? Como como iba? Que eh, imaginario tiñedes ahí? Sobre todo na parte de heavy metal, eh? Creo que vou reservar eso para, para alguien que as poida encontrar algún día. Bueno, que conste, no, no bailes de salón hai tínhamos como rollo de poñer citas ao principio de, de cada poema musicais, e creo que a Juana de Diu, se si me equivoco. No, no. A, a, a máis de época que pode haber é de, de, de, de desvirijeitos. Desvirijeitos de, hai. E de Diu creo que tamén, eh? No, eu creo que non. Si hai de Diu, eh, eh, pero eu penso que non, eh, nunca me atrevería a, a tamaña a tropería. Desbeligators, pues... cujo cantante era o Crumanda Gonzalo, que foi o primeiro baixista, como bueno, dicireu porque ti, lo que estiven revisando nos anteriores podcast, sempre te olvidas, o primeiro baixista de Camarada Nimoy. Ah, vale, vale. ¿Eh? Ah, por no. certo, eh, bueno, programa te ento a música que son en todo momento en este programa é eh, eh, de Camarada Nimoy, recomendo eh. O sea, eh. Eh, a todo mundo que que escoite os, os discos mas o EP que teñan aí subido, porque so, son é unha maravilla. Gloria a pura no me, me cansarei me de dicilo. Eh, que decir, volvendo ao digital, ti tiñas o teu blog o o, o proxecto Q. Uh -huh. Eh, aí empezastes a, a compartir texto, bueno, o que eran os blogs da, daquela altura, que era un pouco sí. miscelánea, era un pouco un pouco de todo, uh -huh. e aí empezaron a salir o o que se chamoro, porque chamabas os os microcontos. Uh -huh. Correcto. Contanos sobre iso. Vale, os microcontos neste salar desde creatividade que me daban eh, empecé a coller eh, fotos destas antiquísimas da Biblioteca Nacional de Estados Unidos que son moitas veces moi inspiradoras para, para crear unha, unha breve historia eh, reunín 50 50 e pico, algúns con máis fortuna, outros con menor fortuna son textos sem traballo ningún, é dicir, son textos de beixo a foto, escribo un texto corrisolle as faltas de ortografía e vai era formato blog. E, e logo reunínos un PDF sin máis edición que puñeros en, en bonito, pero sin, sin entrar eh, nos textos máis. O objetivo de bonitos microcontos é que montaron un certamen de microcontistas. Oh, montaste un microcetave? Sí. Eh? O sea, vostés un un microcertame, non, vostede un certame, creo. Un microconto. No, micro... mm, micro eh, que fora <risas> bueno, moi muy... conto, un microcertame <risas> para para xente superpequeña. Bueno, vale. Perdona, dixo dixo. Vas... <suficantes> Escritores. Eh, nada fora eh, nesta época de explosión do do blogmillio. Sí. Non me bonito tamén dosaxe. Eh, bueno, ao final creabanse un pouco eh, eh sinerxias destes de me gusta lo que haces, mí eh? me gusta lo que haces tú, pues, <risa> pois eh, pues un, un pequeno certame, que no que o regalo era un era un pemento así como de más Espuma, non me acuerdo por qué, pero eh, no que xente do blogomillo, eu pasaba iso unha foto e tiñan que escribir ah, vale. un texto sobre, sobre esa foto. Ostras, que bobo, tío. Canta sí, sí, sí. canta xente, como, como foi o tema, hubo participación, hubo acollida, hubo cousas chulas, sí, como... a ver, na na viralidade da época. Eh igual pola. No, no, no. Pero cual, aquel que estaba por aí, pois pues mira, eh Rubén Riva, Mario Regueira, eh Castiñeira, xente que non es, eh, xente que non escribía. Xente que tiña un blog e chegou ali, non escribía, non escribía habitualmente, escribiu ese microconto e algúns quedaron chulos, Laura Pataz de Peix estaba, e, e máis xente é, quedara um... xente, xente que lle coñezo o Nick solo eh, porque... Eso pasaba moito, tío claro? E de... xente é vou non dicir, porque sei sí que xe encanta xente que nunca cheguei a desvirtualizar Ah, que asco ah. de palabra desvirtualizar Ah E asi que chepasten. <risas> <risas> es, bueno, xe xe xe momento, a xente que desvirtualizar dame ganas de virtualizar outra vez, de, de volver a poñela en unos e ceros e nada máis, non volver a vela, tío. un raio moi chulo, es decir, eu estou máis orgulloso mmm, da que reunin a xente, que hai xente que ainda o recorde e e algún texto así bonito que dará. E ese chegou a estar ese PDF, o PDF coa reunión de todos eles. Chegou a estar creo que en Praza en algún momento era creo que o link xa se rompeu Algún día por aí a unha página Xo a topo que a xestión de archivos ser algo complicado E entón igual se o perdín Pero pero si sí, chegou a estar así publicado Publicado en plaza E gustou-me moito máis que os meus propios textos Por das la, propias dinámicas Que, que se xeraban non? Que for algo así bonito que ilusionaba Algúnha xente entón, Joder, eh, foi... O mundo aquel tío do Joder, do la blog esfera aquella que se montaba, tío, estaba estaba chulo, o explicas, o ahora, sea, no no tendrá sentido, no, en no el mundo de de este de mercantilización de toda creación de contenidos que se falla ahora, ¿no? De de claro, luego... que ahora a, a cualquiera persona que quiere meter una, una un, un, empezar a, a crear contenido, como pff, que crear contenido, se has chamarlo así, tío, esa, pero mm. dijo que, que fue un momento de de inocencia, eh, no sé si de pureza, ¿sabes? Incluso pero, eh, Probablemente un, moment, un momento actual tamén o miraremos dentro dun anos con inocencia cando, cando miraremos este xente tan, tan extra maquilloso como cando eu, eu, digo yo sempre as miñas fillas cando vos empecéis a maquillar vos me rir de vos porque vos, vos idéis ir todas, todas contentas que vos a maquillase pero vos facer fotos e idelo recordar logo e cando vos atrás diréis como podíais salir así e... Eu creo que pasa co creadores de contenido eh, da agora, que cando dentro duns de anos van se ver con inocencia de, uste, como podíau facer estas cousas? Se sí, sí. achedero, tío. Realmente, o de crear contenido, eu levo creando contenido desde instituto, desde que empecé no, no grupo de heavy metal... e eh... Podemos no, ser no, máis puto puretas, tío, que dicir, eu levo creando contenido todavía. O século pasado, chaval. O <risa> século pasado. A ah, claro, claro. un universidade, que non chegueron a universidade tamén montar a recitais que moita xente da que empezou algúnha xente da que empezou en, en Poetas da Hostia tiñamos ese, ese vínculo de montar as arrutadas poéticas que chamáramos m, daquela que eso, eso non chegase non, aí non conseguiste escarbar no, no xa, Non, non chegei tanto un, un recitais tamén eh, mm, o que pasa que ese tiñe un formato máis de recital de Poetas dando a chapa e eh, as cousas que escribimos en esta casita las queremos contar e, e, e bueno, eh, pero é que sempre eh, sempre estivemos aí facendo contido. e eh, eh, do mundo este de eh, que falamos da narrativa, tiñas os microcontos, tamén colaborabas con, bueno, tiñas cousas publicadas eh, tamén no tempos dixital, tiñas tiñas aí cosas sacadas por outros lados, eh, pero hai pouco, Cheja, bueno, hai pouco, xa xa hai un, un par de anos, a un par de anos máis, o, o Penumbra 2019. 2019, espera, vo compardo por aquí. Eh, pero perdona, isto me isto pasando. Antes sí. do, do, do penumbra tes o, unha sorpresa para Goruk. Na sorpresa para Goruk, que un que conto ilustrado. como é? Porque é como un libro, un álbum ilustrado pero interactivo. Oh, oh. O conto, un álbum álbum ilustrado que fixen con María Longa, a mesma artista que fixera o feito aquel de Planetaria. Uh -huh. É un é un álbum ilustrado, decir, é dicir, sen máis, a min aí certo certo cariño é que no seu momento eh, quiso Galaxia, pero quiso Galaxia para un proxecto que fixera daquela que era, se chamaba Galaxia Tales, que eran eh, contos dixitais. Nós tiñámoslo en formato eh, pensado para formato eh, eh, álbum ilustrado. E houve que adaptalo, houve que fixemos aí certas animacións eh na Rouse, eh, e quedou en esa plataforma únicamente, plataforma que cando cobraron a subvención desapareció sin decirlo, pero así yo sigo teniendo ahí claro, ¿en qué formato está? ¿en un formato que era propio para esa plataforma? sí, estaba en formato flash pero entonces podrías subirlo a algún lado para que fuera visitable no puedo Pero eso, eso vencerá al Jovemento, Dani. ¿Se contrata o otra que Mira, bueno, eso falámoslo loco en privado, con detalles contra Twice, pero ahí ya... ¡Ostras! ¿Puedo compartir pantalla? ¿Puedes poner el contrato comparto pantalla? Eh? Vámoslo revisando punto por punto. Dice ¿eh? que creo que, que es el editor completo concreto que problemas con contratos últimamente. No, no me acuerdo de ¿eh? ellos que... Vale, vale, vale. vale. Tengo muchísimo cariño ahí dentro pero pero si sí, é bueno, un, un texto que quedou aí é que eu teño o gardadiño para que cando poida, eh, pois pues, ou sacalo aí en, en pinte colores a no, na miña pasininha ou se alguén o quere, pois pues, eh, sacalo, un, un, era un texto, un texto bonito. Que jovo, que pena, tío, a ver se si, se si podes dar salida, jova. Eh, nah, bueno, bueno estou vendo que hai lote de xente por aquí, non sé a que se debe ao mismo no directo, eh, pero vou aproveitar por mirar aquí que os suscribidades eh, o salto, que os suscribidades o salto, que hai que apoiar o xonalismo independiente. No, non a mí, que pouco tenes que apoiar, pero apoiar a xente o salto. Eh, falamos do, do Penumbra, o libro que sacaste en 2019 eh, con Xerais. Novela de aventuras. Novela de aventuras. Eh... Bueno... Eh... Eh un pouco para público adolescente, digamos, ou é decididamente para público adolescente, é un é recomenda... un, unha novela de aventuras. O do público adolescente, pois pues, se leu adolescente será o público será adolescente, se o lea a gen maior, eh, será para público para xenectude. Eh. Eu escribi unha novela de aventuras, eh logo o criterio editorial eh meteu en colección souvenir que me parece cousa que me parece moi ben, é eh? eh, bueno, un pouco teño que dicir que Escribína en 26 días. Eso. Primero, temos que comentar eso. Antes do nascimento, entonces, junto a Fille. Xusto. Eh, 26 días. Pero por, por qué? A que esas prisas? A que... A que, a a que va, levaba, eh, de, bueno, a ver, estas cosas que dísimos os escritores. Se eu levaba sí. con unha historia na cabeza desde moitos anos. Xe que é certo que levaba remuendo unha historia que se parece vagamente a Penumbra. Había moito tempo. E eu chegou... Eh, pois... Pues, eh, Xúño 2016 e dixen, hoste, vai-me ser unha segunda filla Desde a primeira filla xa non fajou casa nada, quedame 26 días para que nasa, bueno, un, un pouco máis. Ou me poño agora, ou a historia vai quedar aí eh, seis anos. Entón dixen, pois pues, mira, ou me ponho en serio, e, e, e tiña, tiña ese tempo para escribir. Logo sí, que houve un proceso xa posterior de, de retoque e tal, pero que a base da historia, fono neses 26 días, que tampouco é un logro... Sempre, sempre digo porque a mí que sempre me gustara coñerme a escribir unha novela, pese que, eh, que sí que considero que en todos os meus textos hai certa narratividade, sempre me gustara, pola mí en propia, eh, mm -hmm. a cazanería propia, o proceso dun, dunha novela, e sempre o conto porque a mí me sorprendeu poder escribíla eh, nese tempo. Eh, no, no, sorprende a calquera, que decir, si calquera que poida poida ver eso pode dicir, en plan, hostias, como escribes unha novela, pero estamos falando de un primeiro borrador, no sei, sé, por lo menos por lo menos para un borrador bastante definitivo, eh, houbo retoques, pero un borrador bastante bastante definitivo. Así que, no. eh, sí, E que... aí vía, vía por exemplo, o, o tema, non comentabas que creo que estaba en páxina en branco, ¿no? o, que os referentes era un pouco o universo ese que tiñas en, en mente era Guerras Galaxias, non, de, de todo o laberinto, era un pouco este universo de Esas son cousas que se din. <risa> no, a ver, si sí, ao final, pero é que eu estou criado neses referentes. Entón, mal que ben van estar. É, entón, sí, sí que hai. Sí que hai, ao final, é unha novela de aventuras. Sí, e se me preguntas noutro momento, pois pues, citarei Señor dos Anillos e... e outras tres. Harry Potter e eh, Valiante. Eh, era... Pero bueno, claro. E eh, eh, que tal? Porque, bueno, sei que hai como un pequeno final aberto, hai idea de segir, ou como, como está? Esta estas estas cousas que tamén teño que contar coa boca pequena, eu estou tamén fixo no pola pasta. <risa> <risa> o <risa> mistero final aberto, porque así, si esto lo peta, hago <risa> sí, os, o xivo, e vamos, eh, chalete en arraqué. <risa> Pero, no, deixo un no, no aberto primeiro, porque sempre me gustaron esas pelis que che dixen o no final aberto, e che disen a ti eh, para pensar. E segundo, pois mira, disen, a ver, se a novela ajusta e ten e ten percorrido, pois eña a segunda e a terceira parte pensadas. Que non me escribirei nunca co cal ese era o percorrido que tuvo. Bueno, joga, pero eh, si nada, no, a, aunque, os, libros, os libros van a un ritmo moi diferente a a ver, a historia está eh, a historia é perfectamente pechada, cun final aberto, a ver, como calquera novela de aventuras, se si no un diseño aberto porque hai moitas novelas de aventuras que quedan completamente pechadas e logo retómanse e queda un pouco así forzado Fase unha precuela xa, mais, ah, xa, no xa me... queda máis feo Pía do personaje secundario que queda por aí solto de tirar por aí. Claro, pero bueno, Para mí foi un, foi un divertimento tamén Este é porque... este divertimento e este este outro divertimento Este foi... foi moi divertido e moi divertido nun momento moi pouco divertido Caramomia Un, un libro a oito mans A mans, porque escribimos en ordenador Somos cá Oito mans A oito dedo A oito dedo Método aguilucho de digitación teclado, sí, sí. A ver, contanos Como é o Caramomia eh, Por lo que puden ver, é un proxecto que nace En plena pandemia ¿no? De claro. vermús virtuais Hacendo pan pan <risos> nos eh botávamos de menos os colegas e empezamos a tomar vermuts virtuais, parbadas que fixen que fixe moita xente, que, que unha, é unha boa parbada, pero bueno, tomávamos os nosos, unha vez polo menos a semana e tomávamos os vermuts virtuais. E entón ocorreu senos eh, pois, mire, porque non escribimos algo xuntos e, e tamén unha pequena novela de aventuras para un público un, un pouco máis pequeno que dende no que a penumbra e eh, nada na que íbamos artelando entre todos un, unha estructura narrativa e cada un se encargaba dun duha personaxe eh, cada un lle daba trasfondo a súa a súa personaxe e íbamos en capítulos eh, alternos puis pois construindo a historia había unha serie de, de aspectos que sabíamos que que teñamos que tocar no, no noso capítulo pero sempre desde o punto de vista da personaxe que que cada un construía e foi foi un proceso en eh, Bonito, ás veces duro polo, polo propio momento, porque bueno, todos tivemos un extra de traballo en ese momento, bueno, os, que, os que podíamos traballar, tivemos eh, picos de traballo eh, eh, moi grandes naquel momento, eh, eh, xente na casa e eh, eh, comidas e eh, tal, e eh, escribilo ás veces era un pouco un proceso, un proceso bastante, bastante de sacarlo da pel, pero bueno, foi, foi moi divertido, bastante loco, Inda que logo quedara unha, unha novela, eh, eu creo que bastante aqueladiña, o proceso ás veces era aí bastante loco, as ideas eh, que se non se ocurrían, ás veces eran así moi moi loquiñas, pero bueno, ben quedou... Este sí que xa está, digamos, un pouco máis dirigido a un público máis máis novo. Isto sí... sí. Este no, está vale. decididamente xa dedicado a un público máis novo. Non é difícil escribir para, para un público novo, quero decir porque... A mí dá-me sensación, ou non sei sé si se escribir un público novo incluso escribir personaxes, digamos, de... Non sei sé, se infantís, ou máis... Aí, rodando na, na... Na juventude. Porque son personaxes que son realmente complicados de facelos sin caer en... Estereotipos, ou en reacción, sabe, sin ridiculizar, non sei, sé, como confrontas este tipo de... de de proxetos, quer dizer, de ti que ves do, do mundo da poesía no que aí as referencias son máis máis libres, é isto que xa ten que funcionar, que é un público moi exigente, digamos. Pois, eu creo que tiras un pouco de instinto e, e de acertar e, e fallar, e, probablemente um, axa moitos, porque ao final eh, si que hai quen, quen infantil, pode infantilizar a linguaxe, en plan, bueno, como este de panenos, pois en vez de dicirlo desta forma, bueno, desta forma moito máis fácil, e hai que eh, non se baixa a súa burra do seu na súa talla e di, "No, no, yo non me baixo aquí de, de, das miñas catro metáforas que, me, que as ás veces me custa entender a mí." Entón, hai que intentar buscar un término medio, no que non chames parvo o neno, pero tampouco lle pidas que vaya máis salado que do que do que ten que saber pola súa idade. E non sempre é fácil e non sempre é certas A mí me con penumbre. Eu leo agora penumbre, digo para o público, para o que vai, o mellor tem un vocabulario ás veces que eh, que sí, que se de lectura obrigatoria e vai no buscar un dicenario, senón pasa de ler. Claro. Um, então bueno, son cosas que vas aprendendo. E, eh, a nivel de escoias, eh, claro, desí, desí, desí. Pois, pues, Caramomia, que creo que está disponible desde eh, hai... Desde, desde a semana pasada. Nada que debo. Que mm -hmm. pode ser unha boa idea De Juego, ameor. este Nadal. O Casayo, ameor. Sente sí, que todavía, né, teña dúbidas fa... de que facer. Nengún non no son a súa cara Teño clarísimo. Eu penso que é un, unha boa proposta. Eh, que, por certo, eh, bueno, despois aquí eh, na web de, de na web de Xerais, pollo só le dice a Costas. Por ese moitípico rollo de programación, non? De que solo tiñan consideraban que cada libro podía ter un autor... Eh, Calde Porque de vos, maestro, vos tenés a vos afichas, eh, con más libros publicados en Xeray. Desde aquí es accesible. Mm -hmm. Desde aquí puedo ir a, a Daniel Andesa sin problema, está a todas obras yeah. y tal. Pero aquí hay un problema de base de datos. aquí Hay un algo ahí... Bueno, fala con, fala con Frank. O sea, <risas> no, máis. Eh, eh, volvendo sobre o tema da, da literatura infantil e juvenil, e non che volía armar máis porque xa lamos unha hora e, e pico aquí falando, e eh, eh, terás que facer cousas, terás que ensartes que sacar o coche do parking que me dixestes antes. Sí, eh, que que de de parking, sí. Pero non quería deixar de comentar eh, que hai uns anos estivestes embarcado eh, na coordinación de Disto, da revista Criaturas, unha revista dixital de literatura infantil e juvenil. Contanos como, como foi este este proxecto, por favor. Ta foi unha aliada. Esto foi unha aliada de de Lady. Eh digoche como empezou. Eh, como, a, como sabes maquetar. <risa> como sabes maquetar? Vamos a hacer una revista de literatura infantil e ao como son desta xente, son como Windows, si sí, a todo. Eh pois pues, aquí. Entonces, bueno, montamos aí un un consello editorial eh eh isto. Bueno, eh, Quedará, eh, fuera bonitomos eh, un poco de todo desde desde desde estudios temáticos hasta crítica eh, o algún número de creación ese es esa portadña última que te es ahí que sal unos nadiejudos eh, un número que se fiso por nadal no que diferentes escritores hacían un conto de nadal eh, entrevistas también y entrevistas para bueno, un E damos de presencia a bibliotecas, a librerías Foi un proxeto moi moi chulo Que tamén, eh, bueno, por motivos eh, Por motivos X Es decir, motivos X son Que ao final todos temos os nosos traballos E estes traballos voluntarios ao final eh, Chega un momento no Que supoña un peso Un peso máis grande que se pode soportar Durou dous aniños Tranquilamente eh, E bueno, foi, foi, foi bonito Foi un un proceso eh, chulo do que aprendín moito, ademais. Que aprendestes que dicir aí? Era un sector co que tiñaste un contacto, tiñaste un interés, ou foi un pouco eso? Ese arrastre que xe fixo le Ou, non sei, que, valorado, que foses, o, o, como foi o conhecimento aí do... Bueno, eu aprendín a... <risos> a ter cuidado cos consellos de editoriais. <risos> Porque son moi bocachancle. Entón, eh, bueno. Nada, no, a ver... Hubo con, patinasos aí. Estás me dicindo que hubo algún patinaso de... Meus, meus. Sí, <ríe> por eso, por eso, por eso. Sí, ah, claro. sí, sí, a ver, claro, ao final, cando xuntas eh, moitas xentes de diferentes eracións, ao final o que me hai de que a pero, bueno, no, a ver, aprendín eh, aprendín a, a maquetar mellor, eh, aprendín organización de, de este... Que, que xa o facía, non? Pero bueno, eh, organizar máis xente a pedir máis pedir máis favores, porque ao final é ehm poder estar en pedindo favores e eh, tal, pero bueno, si sí, si sí que aprendin. Nis están. Jo, pois pues, é un é un proxecto que parece, non sei de, de entrada é unha cousa que eu, o sea, non, non a tiña así moi ubicada, realmente mm. no, obviamente non tampouco naquela altura tampouco era o público sextivo da do proxecto. Eh, pero, jo, non sei, sé, parece unha cousa complicada O sea Cando empezas a ver o, todo o que había detrás Era un, un proxecto bastante amplio decir, como Para, para facerte unha idea de todo o que había detrás Unha cousa que antes, houve ah, aquí un pico de, de xente Están me dicindo chas, carras, chas, Que foi unha raiz de nanísimo que non lle din as jaraxes Gracias a nanísimo por toda esa xente que, Por la raiz que nos fixo e eh, A xente que nos mandou a través a través de Twitch De feito, avisararnos por aquí, pero estou tan en, en metido aquí na conversa que que creo me di conta, eh moito rapasada, eh que está de feito está nanísimo, nanísimo, muitísimas gracias. Eh, eh, disculpade, a mía a mía a, a mía torpeza, porque bueno, son así bastante bastante nécora. Eh Dani, por deixarche marchar, unha pequena miscelánea, un, un picadito de preguntas clasicazas, pero que, era, sin embargo, me interesa conocer a tua parte. Alho unha recomendación actual de lectura ou de poeta ou narrador ou narradora que, que creas que hai que exigir? Alho que, no que esteas, ti un gran lector, en que andas metido ou que che ten perdido un pouco a cabeza de ostras, acabo de encontrar este... Cando encontras unha beta de mineral eh, empezas a picar nela. Alho unha cousa si... Así... Mmm... Non, non, a ver, vou, vou, vou, vou, vou, vou dicir, por exemplo, e eh, eh, tamén facendo un guiño o resto de programas, xústame eh, moito as cousas que fai, fai Núria Vil, que hoxe non se mencionara, e como menciona en todo, pois... Pues, eh, si, sí, é verdade, Núria Vil. Núria programa, oitava mención consecutiva, xústame moito as cousas. Eh, bueno, si por, por mencionar algo que hai moita xente agora facendo cousas cousas moi moi chulas e moi diferentes e fora do do do e do, e do e do eu eu, eu. Eh, bueno, eh, Okay, segunda pregunta clasicaza que te voy a hacer. Eh, montaste esto, perdón, a poetas da hostia, fijasteis diferentes tipos de formato de poesía en directo, fijasteis audiodiseños poéticas, forma eh, poemarios de todo tipo, eh, basados en fotografías, experiencias previas. ¿Fiscribisteis poemarios a varias manos? ¿Qué consejo podrías dar a, a nuevas poetas? Que que que que abandone xa, é todo o sufrimento, ao final de todo un sufrimento, traballar para nada, é, é, pero como final, é, o verminho está dentro, de nada, xe vai valer. Eu se votara 30 anos atrás, dize pronto, e bueno, já, já 32 anos atrás, Si se si votase Vistazo 32 anos atrás, igual non non escribí o primeiro texto de amor por aquelas rapas que me gustaban en segundo de. Que dis, home, que dis? Pero que no dis? Non dihas eso, por favor. Que di sí, que si sí, feliz que ¿O estaba. Que que pasa? Ahí... Aquí só xogamos sí. polo Aquí non xogamos polos cartos, eh. Non, non, polos cartos, é polo, polo, polo, polo, polo que, que me dá co feliz que era o sendo auxiliar administrativo, administrativo eh. Pero pero si, sí, a ver, ao final eh, dáxe moitas felicidades e moitas tristezas. Eh. Bueno, bueno, bueno. Como o, o dos cartos, mira, moito no libre de libro de do Leo hai unha unha unha cita, creo que creo, falo de memoria, non, sei, non é dicho literal así, de creo que da Suanai e dicía Jose Sona, eh meu traballo, pero se non me paja non me divirto. Eh, Para, un poema pues, dedicado a, a punto de punto. Mar... Maravilloso. Maravilloso No me entenei a Leo que foi unha das persoas que máis recitais de poetas da hostia estivo. Certo, certo Leo, le... que... E é un e probablemente un, un poeta que reúne todo o que debía reunir un, un, un poeta da hostia Cide textos perfectos para ese tipo de recitais eh, comunión co público un tío riquiñísimo, bicable papable, sí. abrazable e eh o que eu teño muitísimo, muitísimo cariño. El a mí non o sei, pero a el si. Sí. Oh, eh, creo que pouca xeando non lle pode ter cariño o Leo, non no. só, hai unha parte que é de cariño e outra parte de respeto e admiración, porque vamos, oh. claro, cariño, cariño de, de fan, pero de, de fan de, de tirar as bragas, que pou. Si, sí, si, sí, si. Sí. Leo é o mellor E última Dani, eh un proxecto futuro en que andas metido. Pois pues escribindo cousiñas por aí, pero si a ramata ou non, se aí. Don, don estructuras en que andas metido, quero okay? decir, eh, ten que haber algo. Levo anos traballando cun texto poético e eh, meses traballando cunha, cunha noveliña tamén infantil. Quería facer algún dialgo de adultos, pero que esas levantan 300 páxinas, pelo menos. E <risas> sabes a de gastos de las do... O ordenador non teño pasta con aquilo. Ora, ora, pois entonces da. Claro, me claro que me, sí me gustaba facer algo así de narrativa de adultos, pero nada, anda moi peqizo. Estaremos infringir. pendientes Dani, Dani, eh moitísimas grazas por apuntarte isto, eh por deixar o coche no parking a ta estas horas. Vaino, vaino quitar. Eh, uh -huh. Sinto terse liado con todas estas historias uh -huh. Gracias a toda a xente que estivo aquí a toda a xente que se pasou, ananísimo, repito reitero, gracias pola, pola raíz e pola da xente que se que achexou hasta aquí eh, Nada, convidarvos a todas e todos que si jades bueno, eso, que vos suscribades o salto, por favor eh, por favor, no, que, que non é que fajades un favor o salto, ni nada, eh, que é que, o que, que janades vos, de ter ter acceso moi unha de cousas chulas, a revista Trimestral que é unha unha chulada, unha gozada a... A última é unha, unha pasada. Eh, e dicirvos, a abur hasta 2024, porque para o mes, entre unhas cousas e outras, a mí non me dá a olla para, para montar isto outra vez, en condicións. Entón, verémonos xa en Xaneiro. Entón, bueno, nada despídome aquí. Dani, eh, primeiro despídome de ti, porque a cortesía é que hai que enjardala, eso non se pode perder. Dani, moitísimas gracias, tio, por virte por, por aquí. Moitos ricos para ti e panonísimo. Espero... Espero que nos que, que volvamos a cadar en persoa, eh, desvirtualizándonos one more time. Eh, <ríe> e o resto da xente que estáis no chat, eh, por min que estáis virtuais, eh, estou cómodo. Eh, de momento estou cómodo, sí. Non <ríe> no hai problema. Non hai problema. Na Moitísimas gracias, un saúdo a todos, eh, vemos na próxima. Forza. Grazas.